Prema tome, svrha čitanja je sprovesti u dijelo. Ne možeš razumjeti apsolutno ništa što piše ako nisi sproveli u djela. Nažalost, jako puno ljudi samo čita i čita, zato ja i naglašavam to stalno i na kraju mi se ništa ne događa jer nisu sproveli u praksu. Je tako? To smo već citirali Rekli su Isusu Blažena utroba koja te nosila I cice koje su te dojile Ali on kaže još više su blaženi Znači ne da nije blažena utroba koja ga nosila I cice koje su ga dojile Sasvim izvjesno, Ali još više su blaženi Koji su to Isusa još više blaženi Oni koji slušaju riječ Božju i vrše je Luka 11, 27, 28 Koji slušaju i vrše je oni koji samo slušaju sa svim nisu blaženi. Znači, tu smo negdje zakrenuti Ja vas molim da isključite mobitele, to jest smanjite. Jeste spremne na što? Evo, hvala ti, Oće, i na ovoj da se može tvoja riječ na glas izgovarat, jer nju ne čuju samo ljudi u ovoj sobi, nego sva duhovna bića koja su u mraku, koja dolazi k svjetlo, kao što mušice dolaze k svjetlo. Stoga ja te molim za poseban blagoslov. Neka sila tvoje riječi prodre u tamo, rasprši tamo i donese svjetlo svakom srcu koje istinski žudi istinu hvala ti hoće na tome u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Danas ćemo nastaviti priču od juče. To jest i dalje pričamo o onome što je naš dragi Bog otac, stvoritelj izvor svega napravio za nas na križu u Kristu Isusu. Danas baš dok sam bio u nekoj odmolitvi, pa mi je palo na pamet, jer vidim, ja, ja znam da ljudi imaju problema s ovim što ja govorim, neki. To su uglavnom ovi koji su čuli druge stvari, onda se kod njih borba događa, ali to je dobro. Kaže Isus, ja sam došao do nijeti mač. Mač je istina koja se bori protiv neistine ili neistina koja se bori protiv istine, zavisno o kontekstu, ali uvijek to značenje duhovno. Znači, dobro je ako dođe mač. I ako se počne događati izjesno fermentiranje ili ispitivanje, propitkivanje, uspoređivanje, da bi se ono što je loše izbacilo i da bi se ono što je dobro zadržalo. Prema tome, ja znam da vi niste čuli istinutu doktrinu o jedinstvu Boga. To jest, svi ste čuli samo za lažnu doktrinu tri božanske osobe, <skim> jer nemate pojam, niste nikad razmišljali, o tome traži se od vas da prihvatite nešto što niko ne razumije, pa onda traži od vas da isključite razumijevanje, to se zove dogma. Dogma sama po sebi je štetan princip, nije od Boga, zato što sprječava ljude razmišljati, a na zemlji ste da mislite vlastitom glavom i da nosite vlastite odluke. znači svaki princip dogme nije od Boga. Štetna doktrina tri božanske osobe sprječava čovjeka, a radimo na tome da on potpuno sebe preda svom Bogu i Otcu, I to može samo ako se fokusira na jedno mjesto To nije moguće nikako drugačije, prema tome štetnost te doktrine u tome To vam govorim da znate i ako razmislite tome, to će vam biti odmah prihvatljivo no, Znači, Bog Otac, vječni duh iz vječnosti u vječnost, stvoritelj, stvoren i savršeno biće, on nije osoba mi nemamo pojam kao stvorena bića, konačno njega zamisliti Ali s obzirom da je nužno da mu se usmjerimo, obratimo Mi ga zamišljamo i on je udovoljio toj našoj potrebi Tako da se uosobio I on se uosobio u Kristu Isusu To je jedina božanska osoba Znači otac u sinu, nevidljivi Bog u sinu koji je vidljivi Bog Njih dva su savršeno jedno Pazite sad, jer ovo odma ruši sve Ako razumijete, ko što je vaša duša i vaša tijelo jedan čovjek Točno tako. E sad, da, daj mali uvod da vidite sam, kako sam mislio nas na vas da vas, da vas s jednom krasnom idejom. Znači svi ste čuli i jučer smo čitali, Bog, da je Bog ljubav, to piše u prvo Ivanovi četiri osam i 16. znači Bog njegova bit je ljubav prema tome duh Boži je ljubav Prema tome, najlakše vam je ovo razumjeti Ako znate da ljubav ni osoba Tu već lakše hvatate što vam govori Pismo kaže ljubav je bila u Isusu I pomirila svijet sa sobom ne Imo pači na njihovi drugim korinčanima 5.19 Prema tome ljubav ni uosobljena Nego onome koji je izražaj te ljubave a to je Krist Isus E sad, onda imate Izvor ljubave sam centar ljubavi koji je sveobuhvatan, koji je sebe zbog nas koji smo otpali od njega predstavio u tom liku zbog komunikacije i onda se taj duh koji je ljubav izlijeva u nas. Njegova ljubav u nama je Duh svvet jer Bog je duh i svet. Prema tome, taj dio Boga u nama koji je ljubav i sve Bože je onaj dio Boga u nama koji se zove Boži i sveti duh. To nije opet osoba nego je Bog u nama. Zašto vam to govorim? Pa hvala Isuse što je teta snježana došla. Bog teta snježana. Zato što mi nastojimo shvatiti i utjelovito našem životu božansku ideju o nama, jer znate ako vi krenete raditi nešto u kuhinji i imate neke recepti težite tek nečemu, možete misliti koliko on koji je sama mudrost savršen je imao neku ideju kad je išao stvarati recimo nas. Znači on to nije napravio bez pameti, onako čisto da je malo promučka kako neki misle koji ne misle i da je puhnula bura i da onda nastao cvijet. Znači, ima takvih ljudi koji toliko ne koriste svoje razmišljanje da misle da je onako majstral puhno i da je onda na obalu izbacio mobitel, ovaj novi neki model Probaj ti tako staviti sva slova u reću, dobro protresi, nek ti ispadne Romeo i Julija Toliko neki ljudi ne misle, prema tome morate paziti ako vam netko nešto govori, da znate ili znam misliti, ako ne znam misliti, nemojte ga slušati Znači, mi se nastojimo uskladiti kao njegova djeca sa njegovom idejom Da bi, znači, ušli u tu struju milosti njegovog djelovanja koja nastoji ostvariti tu ideju Ta ideja je dijete Božije Ili ti ga u svemu nalik Bogu postojanje koji uživa božanski život Upunene ja ću vam dodat, malo što niste nikad čuli, ali kogod može razmišljati, to će mu se svidjeti Što znači biti djete Boži u duhovnom svijetu, živjeti, recimo ko što su živjeli prvobitna bića prije stvaranja zemlje I pada, znate, ovi sinovi Boži koji su onda došli Oni su bili duhovna bića, što znači bit Bog Sin Boži, ne mislim, Bog izvor, Otac što znači uživati Božanski život upunjenje, zašto nas je stvorio? Jer ja recimo, ako imam neko koga volim, želim dati cijelog sebe, jel' tako? Bog savršen je želio savršeno obdariti ono što je iz njega proizačilo, to znači dat nam cijelog sebe, inače mu stvaranje bilo bez veze. Nismo skrenuli s teme, dajem vam veliku sliku, lako će vam se ovo posložiti što ćemo govoriti. Što znači biti dijete Bože? To znači živjeti i djelovati kao Bog. To znači sudjelovati u božanskom planu iskupljenja. To recimo to znači. To znači iz svoje nutrine božanske stvarat bića i njima biti otac kao što je on nama otac. Znači potpuno božansko postojanje. Za to nas je stvorio. Ne zavu malo ovdje, nemaš pojma što si, misliš da si rob niko i ništa i tako Moraš se dignuti malo perspektivu Jer onda ćeš težit k pravoj stvari i onda ćeš se lakše maknuti od ovi loših stvari Jer ako bolje razmislite, već sam vam rekao Kad govorite OČE NAŠ, ta se molitva izgovara ovako, OČE Nakon što si došao u njegovo prisustvo i onda staneš i mislim, komuniciraš s njime ja kad s nekim komuniciram, kažem mu nešto, pa čekam, jel on ima nešto za reći. I onda čekaš u njegovom prisustvu, da ti on tu misa ili ideju prosvijeti, i da ti nešto kaže. I onda kažeš naš, ja vam tvrdim da ako ovo krenete, nećete nikad doći do kraja, molite. Ako ovo na pravi način krenete, molite. On će vas uzdignuti od sfere, svaki put u drugu sferu. I objavljivati nam sebe na jednom drugom stupnju Ali što znači kad neko kaže OČE BOGO? Jeste to nekad razmislili? Probajte razmisliti, to je fantastična situacija za nas Ok, što znači dijete Bože? Znači to je stvoreno postojanje Ono nije BOGO SEBE, nije izvor života Uvijek je jedan, jedini, nestvoreni on je jedini život i On svima daje život, ali život kojim daje božanski život. I oni uživaju u potpunosti božanski život kao što mi uživamo neki život i nemamo osjećaj da život nije u nama, a nije u nama kao naš, nego ga primamo. Dijete Bože. Znači On hoće da bude u nama u svoj punini. Da nas ispuni sa sobom Da više ne znamo tko je on, tko sam ja Iako ne individualnost Jer to se dogodilo Isusu I to je cilj za sve nas I onda s njime u sebe svjesno I po njemu Ti živiš kao Bog U ogromnoj snaze Što kažeš bude Djeliči toga se događaju i sad Onima koji su se razvili, razvijaju se na božanski način u kazanu Danas pričamo o pobjedi. Danas mi je cijeli dan ideja pred glavom o čovjeku koji živi u ovom svijetu i on hoće nešto postići, on se stalno suočava sa problemima, je tako. tako? Ti se s tim problemima moraš suočavati kao dijete Božje. Kao postojanje u kojem je sam Bog, to smo juče čitali. Drugim Korinčanima 6.16. Ja ću hodati u njima Ja ću prebivati u njima Jel' tako kaže? Kto to kaže? Bog sve mogući I vi ćete biti moja djeca Jel' tako kaže? Okej Znači potencijal za božansko postojanje u svima nama U obliku božanskog duha on je prisutan od početka Samo ti nemaš osjećaj da je tu I samo živiš Samo živiš, jer ne živiš na nijedan drugi način Nego po tom duhu koji je u tebi Prilikom primanja Krista Taj se duh oslobađa na novi način Skida se okov grijeha Skida se teret grijeha I taj duh počinje djelovati u tebi u svetosti. On je uvijek u tebi Ti si posuda koja sadržava život koja živi po tom životu Ali On se želi očitova, skroz, da te potpuno preuzme Naša duša je ono što On zove Dijete Boži Ili Sin Boži, i muško i žensko, je Sin Boži po pismu I onda, taj Sin Boži, na kraju mora reći to Isus reko Otaci, ja smo jedna Preporod te duše počinje pri novom roženju, dokončanje je kad ta duša bude potpuno prožeta od božanskog duha, da je sami božanski duh i duhovno kad se shvati evanđelje, recimo po Mateju, počevši od začeća po duhu svetom u čisti osjećaj za istinu što predstavlja Marija i onda borba protiv svih strasti, svih onih zlih. Preostalih elemenata duše Što je svako iscijeljenje kojeg je Krist napravio U povijesti mora napraviti u nama Dođi do potpune podložnosti Da Krist na kraju kaže u nama Znači evanželje duhovno gledano tiče se samo naše duše Kaže meni je danas sva vlast na nebu i na zemlji misi na naše nebo to je duša I na našu zemlju to je tijela I onda taj čovjek Krist kroz njega počinje djelovat Na Kristolik način u svijetu I to nas zanima Krist mora vladati i na nebu i na zemlji, vidjeti ga dušom i tijelom. Ni, ništa mu se ne smije protiviti. I onda smo prava, znači posuda, ili forma, ili tijelo, kroz koje se on može izražavati na božanski način. Mi imamo Isusa kao mustru, koja nam pokazuje što mi trebamo biti. Zapišite koji piše. Krist nam je došao pokazati što mi trebamo biti prva Ivanova 4.17 Zato kaže u Ivanova 14.12 Dijela koja činim, činit ćete i vi i veća dijela Jer ja idem kocu Hoće reći kad ja idem kocu Onda se taj otac spomeni Duh u ljevu vazi nastavlja činiti istan djela Ovo je izuzetno bitna ideja Ima nekoliko takozvanih temeljnih spoznaja koje bi trebali zapamtiti i u njima rast ispovijedati ih i temeljice se u, se, u njima i stalno razmišljati o njima ako ćete biti uspješan kršćanin ili dijete Bože to jest ako ćete hodati u pobjede to je temeljno ako ćete izgovarati riječi ili molitve i stvari će se događati jer mi to hoćemo i to je naš potencijal Jel tako? Broj 1 Njegova riječ je istina Apsolutno morate to prihvatiti Jer sve je utemeljeno na tome Ako postoji bilo kakva dvojba u svezi toga, sve kasnije šteka Jer sve što ću sad nabrojati Proizlazi iz njegove riječi koja je istina Broj 2, mi smo otkupljeni To jest Pripadamo njemu Izbavljeni smo iz vlasti tame Hoće reći da smo bili u vlasti tame Mislim da su to djela dijela 26.18, neće vas tu slagati slučajno I on objašnjava Pavlu 26.18 djela zašto u njega šalje da im otvoriš poganima ću te posla da im otvoriš oči kako bi se obratili od tamek svjetlosti i od sotonine vlasti k Bogu tko nije našao iskupljenje u Kristu Isusu on je još u vlasti onog drugog iako ne zna zašto ja vam to mogu u detalji objasniti ali ne na ovakvoj vrsti seminara Onda ćete znati točno što znači da ste u vlasti Odakle to potječe i u čemu se to sastoji Ako ne morate vjerovati na riječ ovome što piše Da prime otpoštenje grijeha i baštinu među svetima po vjeri u mene Po vjeri u mene, nema drugog puta to je druga spoznaja i to je spoznaja koja vas jednom za svakda odvaja od onog koji je vladao nad vama dok ste još bili u grijehu I prirode koja je griješna, možda niste toliko bili na van jer neko kaže pa ja sam dobar čovjek, ja nikoga nisam ubio On se nekako ograničava, da li priroda ti je kriva i to ćeš spoznati kad umreš, iste sekunde Kakva god da su ti bili moralna dijela Ona te neće spasiti U smislu da će ti promijeniti prirodu A ako se novo ne rodiš Ako se ta primjena priroda ne promijeni Zbog broj 3 spoznaje Da si novo Božje stvaranje U Kristu Isusu To stvara novu prirodu Ne nova dijela u svijetu Novo stvaranje Tvoja priroda nije prikladna Za kraljevstvo Božje Ako se nanovo ne rodite Nećete vidjeti kraljestva Božega. Zašto? Jer ne možete biti u kraljestvu Božjem Gdje je jedna izvjesna vrsta atmosfere Gdje je atmosfera takva Da bića moraju biti prilagođena njoj Da bi živjeli u njoj Kao recimo što moraju ribe biti prilagođeni ako će živjeti u vode i ne mogu živjeti na zraku. Tako ljudi koji nemaju Božju prirodu, koji nisu Božja djeca, koji nisu nanovorođeni, oni ne mogu prebivat na nebu iako je nebo uvijek otvoreno svima. Oni uđu na nebo i počnu se gušit, padaju i skaču na glavačke nazad u paklove, jer tamo je atmosfera u kojoj mogu prebivat kao što riba odmah počne skakati i baca se nazad u moru. Nema trenutne milosti i ulaska u nebo To vam je normalna glupost Koju ljudi propovjedaju S obzirom na njihovo nepoznavanje Prirode stvari Tako da nemojte se nadati trenutnoj milosti Milost je trajna Trajna Netrenutna, trajna Ok, idemo dalje Mi smo prema tome pravednost Ovo smo sad rekli, je tako? Otkupljeni na novo, vi to morate ispovijedati To vam mora biti ko osobna iskaznica Osobno, ja sam djete Božje Kakvu nam je ljubav ukazao otac da se zovemo djeca Božja I jesmo, prva Ivanova dva Jesmo, ja sam dijete Bože I onda ćemo proraditi Ako budete htjeli, dobit ćete upitnik. na kraju Možete ostati sa mnom u kontaktu Možete dalje nastaviti se razvijati I ne morate Ali ovo je temeljna ideja Temeljna ideja je otac djete Bog otac i djete Božje Tu je sve počelo Tu se sve vraća Crkva nije cilj Krist nije cilj Ako vas Krist čeka na kraju Nego očeva kuća Cilj je djete Božje Morate znati što to znači Da se potrudite Prema tome Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu To je sljedeća bitna stavka Nju morate znat kao što znate Prvo da je riječ Božja istina, drugo da smo otkupljeni, treće da smo novo stvaranje, novo ostvorenje, to je isto novo stvaranje, čega je posjedano novo stvorenje i onda pravednost Božja u Kristu Isusu, znači nema grijeha, nema osude za one koji su u Kristu Isusu, tko će osuditi odabranike Božnje, Bože, Boga opravdavao, krist se zauvijek zauzima za nas. I onda ide sljedeći paket o kojem ćemo danas. A to je da sad kad više nema grijeha je, koji je odvajao mene od mog Boga Oca, utoliko da on nije mogao u svom duhu prebivati u meni osim da mi daje život kad se makao grijeh on sad nanovo u mene počne prebivati u jednoj većoj punine trebamo rast u tome ali on se sad nastanjuje ponovo u nama kao u svom hramu i ispunjava ga sa sobom prvim Korinčanima 3 16 i 6 19 mi smo hram boži zar ne znate Prebivaću u njima i hodaću u njima Kaže Bog sve moguće Biće mi moja djeca, sinovi i kćere. To znači dijete Bože Što to znači? To znači postojanje u kojem Bog prebiva po svom duhu Koje uživa božansku kvalitetu života To je zdjeluje na božanski način I sve više i više dopunine ukazane u Kristu Ali nećeš teži nečemu neće ako to ne znaš Prirodni zakone su za prirodne ljude. Dijete Božje nadilazi prirodne zakone što je Krist ukazao. U ovom Isusovom čudesnom djelovanju u knjižnici vidjet ćete kako je On nadvladava prirodne zakone. To je i na nama isto može. Možete okrenuti proces koji se započeo u prirodi. Možete vratiti u red proces koji je znači iskrivljen u prirode, Neki defekt u tijelu ili bilo što. Mi to možemo po sili duha napraviti. Mi smo van prirodni zakone, trebamo rasti tamo. On je hodio po vode, je hranu Jer tako, vraćuje mrtve u život Znači, mi isto možemo napraviti sluge Božje, djeca Božja, rade isto Znači, stvarnost na kojoj radimo danas I nužna je, ako ćemo živjeti u pobjedi Jer mi smo u pobjedi, ne u porazu u Kristu Isusu Ako smo u Kristu Isusu Jest stvarnost da je Bog u nama Jači onaj koji u mene, nego onaj koji u svijetu prva Ivanova 4.4 Tko je to u mene? Duh Boga živoga, duh Otca mojega Najtočnije bi trebalo reći, to je Matej 10.20 Duh Otca mojega Ile Fežanima 4.30 Božji sveti duh Znači, On me ispunjava sa sobom koliko mu ja dozvolim I to što me On ispunio, me ispunio sa sobom to nije neka druga osoba nego on u meni, njegov dah u meni. I on će to napraviti u onoj mjeri koliko mu ja dozvolim. I mi to trebamo mu dozvoliti životom u skladu s riječi, koja nas lišava sve preostale nečistoće i zloće. Po Jakovljevo 1:21 i Prvoj Petrovoj 1:22. Stih, danas on može skroz ispuniti sa sobom, ali potencijal je tu, odmah kad primimo Krista. Duh počinje biti aktivan, na jedan novi Jači način Sljedeća stavka To bi bila peta Sljedeća stavka je stavka broj šest Vi morate besvjesni da ste u zajedništvu s njime Da niste odvojeni od njega, svak na svoju stranu Nego da imate istu svrhu Istu namjeru Isti cilj jer mi smo pozvani na zajedništvo sa Bogom ocem u Kristu Isusu, to ćemo pročitati. To je prva Ivanova prvo poglavlje govori o tome. To znači da radimo stvari zajedno, težimo k istom cilju. Naša molitva nije lišena njegovog prisustva, njegove namjere, nije lišena njegove potpore i možemo očekiva da se ispuni kako je obećao. Ako smo u njemu I ako njegove riječi Ostanu u nama To jest tako tražimo U skladu s njegovom voljom I ako njegova riječ Prebiva u nama On nam hoće dati Jel' tako? Da donesemo rod To smo juče čitali Ivan 15. Pogleda prvih sedamna stihova Točnije stih 16 Jel' me pratite gdje smo? Na toj stvarnosti mi To jednostavno morate znati ako ćete živjeti uspješno A to znači u pobjede Poraz je neuspjeh Ono što većina ljudi nikad nije čula je sljedeće Pobjeda je blagoslov Poraz je prokletstvo Mi danas radimo na pobjede I na tome kako imamo pobjedu A pobjedu imamo sedmi stavak po nečemu što postaje naše vlasništvo Čim povjerujemo u Krista Isusa Primimo ga u srce Donesemo odluku da on gospoda Krstimo se po jednom duhu u njegovo tijelo Možete se krstiti na vanu vode Kao vanjski znak unutarnje milosti I automatski dobijate sljedeće Najvažnije vlasništvo koje možete dobijeti Nažalost ja bi odmah počeo plakati o sramote, tuge u kojoj se nalazi crkva. Jer ovo ne zna, ne razumi, su zavedeni, obmanute, bore se protiv ljudi, ne znaju da ih su to u šace. Koji vlada njima, tako što vlada umovima, oni koji su u mraku po, po Efežanima 6.12. A to je ime Isusa Krista Crkva ima mač u ruci s kojim pobjeđuje a to je ime Isusa Krista sedmi stavak Mi imamo vlast po imenu Isusa Krista ili po njemu Jer kao što je On bio naš zastupnik na križu I u cijelom slijedu događaja gdje smo mi bili zajedno s njime u, u ovom, kako se zove, raspeću Smrti na križu To sam tu negdje stavio To sam djelo neki dan Uraspeću Zajedno s Kristom Zajedno s Kristom Zajedno s Kristom To znači, ja s Kristom Danas ćemo razrađivati ideje koju morate imati isto u glavi A to je tijelo Kristovo Jer tijelo Kristovo i glava Kristova su jedno tijelo I što važi za glavu, važi za tijelo kao što je glava u pobjedi, tako je i tijelo u pobjedi Kao što je krest bio naš zastupnik u cijelom slijedu Od raspeća do uskrsnuća i posjednuća Tako smo sad mi njegove zastupnice, izvršni odbor Ambasadori kraljestva Božeg na zemlji drugim Korinčanima 5.20 jer on ima samo jedna usta Kako da drugom čovjeku donese spasenja, to smo mi Njegovo tijelo Zato nas izove poslanicima Eli ambasadorima Bog vas po vama Po nama zaklinje Pomirite se s Bogom Jer tako piše Sasvim izvjesno Tako smo mi Njegove zastupnici na zemlji I morate znati Da što važi za glavu, Važi za tijelo Da ne može glava biti pobjede A tijelo u porazu Prema tome trebate razumjeti da imate pobjedu samo po jednom imenu i po nijednom drugom imenu a to je ime Isusa Krista. Sedmi stavak je stavak koji donosi nadmoć, vlast. Danas radimo na tome. U momentu kad primite Krista Isusa, kad on postane vaš gospodar, kad se on po Duhu Svetom nastani u vama, kad postanete njegovo tijelo, vi ste u pobjedi. Nad čime smo mi to u pobjedi? Nad apsolutno svime Nadmučno I to nam nudi pismo Ovo pismo, sjećate se, što nikad ne laže Gdje Bog ispunjava svako svoje obećanje, Gdje nije kao čovjek da bi rekao pa se predomislio Nego što kaže, bude I ako On kaže da nešto imamo, onda imamo Ako On kaže da nešto jesmo, onda jesmo ako kaže da nešto možemo, onda možemo Jer ja sam se danas mislio, ta me ideja danas ne pušta To je skupio ideju, znači, nisam se ja to mislio, nego mi dolazi, poračunam da je to poruka od oca za vas Znači, koju vam ideju želim dati, želim vam dati ideju da vi izlazite u ovaj svijet, ili živite u svijetu I nalazite se pred nekom situacijom, i sad nešto trebate napraviti i obično počnete kukat, zapomagat, kukat drugim ljudima, mrziti državu, politiku, e, Srbe, Japance, Njemce, ne znam koga, svega, živo nema, sve, samo nisi ti ništa kriv, sve su ti drugi krive. I onda kad ta varijanta više ne ide, kad padneš u totalni oče, onda počneš zvat nekog drugog da ti pomogne. To je poraz, to je život u porazu, totalni poraz, mentalitet gubitnik, roba. Ale, Kristus je oslobodio za pobjedu Znači, ako živimo u njemu i po njemu Mi imamo direktno obećanje, Rekli smo, ponovljeni zakon, nudi prokletstva I blagoslovi, 28 poglavlje Svih prvih pet knjiga Moje sljede, 28 poglavlje pogotovo I tamo kaže jasno i glasno to je sedmi stih Da ako Sedmni stih daje u učinku Kaže prije Ako budete vršili moju volju Odredbe zapove, zapovjede Vi ćete tebit u pobjede To znači Neprijatelji vaši će ići prema vama sedmorim putevim e, Iće prema vama jednim putem A bježat od vas sedmorim putevima Znači neprijatelji će bježati od nas kako će oni bježati od nas? Jer jači onaj koji je u mene Svijesnost mora biti da je on u mene I onaj koji je u mene, Duh Boži, Božanski potencijal Mi daje snagu i nadmoć na svakom okolnosti Nad svim silama tame Jer onaj koji je u mene ih je već pobjedio Što ćemo više put naglasiti ja ulazim u njegovu pobjedu kao u obiteljsku nasljeđe. Na hebrejskom Jehova nisi. Gospod je moja pobjeda, je moj pobjednički stijeg? Pobjeda. To znači, unatoč svemu nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Rimljanim 8.37. To znači, hvala Bogu Otcu koji nas po Kristu Isus uvijek uvodi u pobjedu. Po drugim Korinčanima 2.14. To znači da mi koji smo primili obilje milosti i dar pravednosti Vladamo u ovom životu Poput kraljeva po jednome Kristu Isusu Po Rimljanima 5.17 To znači Jači onaj koji u mene Nego svi koji su u svijetu To znači Ivan To vam je bilo Već sam više puta rekao prva Ivanova 4.4 To znači Moj tata veći je jači od njih svih Ivan 10.29 To meni piše na mobilu Kad se upiše Moj tata je jači od njih svih Od koga? Od svih a di je taj moj tata? Evo ga sa mnom Evo ga sa mnom, tu je Zajedno sa mnom, jedno tijelo Tko je s Kristom združen, jedan je duh 1 Cor. 6.17 Jedan je duh Gdje je on? Sa mnom I onda ja, njegovo tijelo Po njegovom imenu imam vlast To ime Priznaju bića Na nebu, na zemlji, ispod zemlje Svako koljeno To znači i Marija I najviši duhovi Svi su oko prijestolja prignuti skroz do kraja I gledaju u jedno koji je na prijestolju A to je Bog svemogući Za svoju djecu vidljivi prisutan U proslavljenom ljudskom Isusa Krista zvanu otkrovenju otkrojenju Jaganjac Svako biće kleči pred prijestoljem A na prijestolju je jedan I On vlada nebom i zemljom I On je dao vlast crkve A to smo mi Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji Idite idete. Izvršna vlast na zemlji smo mi Naša je pobjeda Nad svim duhovima tame Nad svim okolnostima Pobjeda je naša i vlast. Jer u nama je onaj koji ima svu vlast na nebu i na zemlji. On je hram očistio svojom krvlju. Tako da može prebivati u njemu. Zato je, djeco draga, bitno živjeti u zajedništvu. A to nije moguće dok si u grijehu. Zato moraš imati svjesnost novorođenog pravednosti Božje u Kristu Isusu. Otkupljenika A to je da su ti grijesi otpušteni Koji su bili Ja ih se više neću sjećati Pa uskladi se s njime, nemoj se niti ne ti sjećati I kad onda na svom putu razvoja ili rasta u kristu Od bebe u kristu do punine Uzrasta savršenog čovjeka Efesjanima 4.13 I Kološanima 1.28 savršenstvo u Kristu, punina u Kristo, ti napraviš neki kiks, imaš velikog svećenika, uvijek aktivnog Isusa Krista koji je bio kao i mi pa može se osjeća s našim slabostima. I onda dođeš k njemu, danas sam to razmišljao ovim nekim ljudima, ja, ja ne znam neki ljude stvarno s čim oni razmišljaju ali Znam da su zavedene zato što znam da će u životu, recimo, ako im šef ponudi plaću od šest tisuća kuna, oni uzeti srađe šest tisuća, nego četiri tisuća i odmah znaju što s dvije tisuće napraviti više, je tako? Znači imaju mogućnost razmišljanja mi i mozak oštećen Ali onda ovdje ne koriste istu mogućnost razmišljanja Da li su drugima koji ne znaju razmišljati da razmišljaju namjesto njih Da li biko zdrave pamete radiješ o ljudskom svećeniku Ili Kristu Isusu velikom svećeniku Normalno da ćeš griješiti odmah iza I da si u mentalitetu griješnika Kad staneš pred čovjeka koji je i sam, koji ti griješnik Većina nisu opće na nivou Da mogu drugim otpuštati grijehe A nećeš stati pred njega I gledati njegove oči Koje su zbog tebe plakale i krvarali na križu I dobiti onaj osjećaj zbog ljubave Zbog ljubavi neću griješiti Zbog ljubave Nema šanse Zamislite koliko ste zakinuti Kak će zvati ljude? Jadni Siročiće On je sam rekao Ja vas neću ostaviti koji siročiće Ivan 14.18 Siročiće Nemate oca A trebali bi znati Da vam je otac Bog sve moguće I da vas gleda milo Oko na oko U Kristu Isusu Niko neće griješiti ako stane pred Hrista Isusa i kaže, oprosti. Ima svjesnost da je on stalno tu. Zato prva Ivanova 1.9, dobro je potvrtajte i naučite. Veliki svećenik je jedan. I on je vjeran i pravedan. Iako ste negdje pogriješili. Ja kažem, ja vam dječice ovo pišem da ne bi griješili. Ja vam ovo pišem da ne, ali ako sagriješite, dječica su djeca Bože spašeni, ne piše griješnicima. Oproštenje je za kršćane, otpuštenje je za griješnika. Ja vam ovo dječice pišem da ne bi griješile, ali ako netko sagriješi mi imamo zagovornika. Tadze sad ovo. Mi imamo zagovornika kod oca Isusa Krista pravednika. 1. Ivanova 2.1. A što taj Isus radi? prva Ivanova 1.9. Ako priznamo svoje grijehe, On je vjeran i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Zašto je to bitno, Oće? Zato što ne možete hodati u zajedništvu dok vas grijeh razdvaja. Koji u braku? Čim je neka greška, nesuglasica, neko je nešto zezno, razbije se bračna atmosfera. I bez oproste nema zajedništva. Ne možete zajedno. I brak slab i na kraju se i raspada Jer svaka kuća koja je u sebi podijeljena I svako kraljevstvo će se raspast Zato naučite Imate velikog svećenika Ja ne znam di vam je pamet Jel bi neko išao, znači Do pastiru, ako pastir stoji pred njime Jel bi neko išao očuhu, a da ima oca Jel, jel neko traži očuha, a da ima oca Zašto? Pa, pa zašto nije bolji očuh? Zdra mi je bolje sveti od Zamislite ludosti Zamislite koliko ljudi nemaju pamete To jest koliko je mozak ispran, Da ne znaju prezdravoj pamete Koristiti pamet I jednostavno, ono što on njima govori, primijeniti. Je li mojko od vas, ko bi rađe očuha nego Oca? Je li mojko rađe ko bi do pastira nego pastira? Jer ima netko rađe ko bi znači do svećenika nego velikog svećenika. Pričamo o pobjede koja je nemoguća dok nisi ovog svijesta. da je on u tebe i da može i jest u tebe zato što više nema grijeha koji te razdvaja od njega. I da je on zbog svoje ljubavi dokinuo pravednost Dokinuo grijeh, tako da je uzeo grijeh na sebe Da se pravda ispuni I da ljubav može ponovo doći u prvi plan I da ste od tad vas dva, jedno tijelo Jedno tijelo, on glava, ti tijelo I da dijelujete u zajedništvo Da si ti njegov zastupnik na zemlji ko što je tvoje tijelo zastupnik duše na zemlji I tijelo radi sve u ime duše kad ti nekome kažeš da ga voliš Ja se nadam da mu ne govoriš uho Nego duše Koju zamišljaš u tom tijelu Jel' tako? Zajedništvo Zajedništvo I onda moletva prolazi Kako prolazi? Pa fino prolazi Jer si u snazi Jer se u riječi Jer se u, u U podršci o strane njega Jer si u svjesnosti o tome Tko si i što si po njemu i onda moliš oca na Isusa Moliš oca u Isusu U imenu, po imenu Koje je nad svakim imenom I On kaže i dobit ćete što god Da vaša radost Bude potpuna Ivan 16, 23, 24 Da vaša radost bude potpuna Znači kad smo mi ovo sve Svarili teoretski jer to nije teorija iako moraš znati teoriju, ti si sad znači proša kroz križ, kroz ta vrata i sad si dijete Bože, obuka se krista, ujednom si tijelu Kristavo, združen si duh s njime, pravednost si Bože, nema ničega što te osuđuje, što odmah koga šljivi i ne želiš da ti ista osuđuje jer čim nešto sagrišiš odmah Isusu. I On kaže, ako iskreno se ispovijediš njemu, On će te očistiti Ispovijediš se iskredno i idš dalje, bez toga I sad što? Što sad? Sad ideš i činiš dijela Kristova Što je Krist činio? Pa uništava dijela džavoda, prva Ivanova 3.8 Što to znači? To znači, u imenu Iisusovom U vlasti Izgoniš zloduhe Iscijeluješ bolesne Ovo su znaci koji će pratit one koji vjeruju Marko 16.15 kaže Idete, propovedajte evanđelje, radosno vije svakom stvorenju Tko povjeruje krsti se spasit će se, tko ne povjeruje, ostaći osuđen A ovo su znaci koji će pratit one koji vjeruju u što vjeruju pa u Isusa Krista jer o tome, o tome, evo sad pričam u što vjeruju jer o tome Evanđelje. Ovo što vam govorim je Evanđelje. Sljedeći znaci se prate one koji su tijelo Kristova u kojima je krist, koji su njegovi zastupnici koji čine stvari namjesto njega, u ime ili namjesto. Tako kad ti dođe u ime nekoga, došao si namjesto nekoga. Advokat dođe u ime stranke koju zastupa, to je kod da je stranka tu, je li tako? Evo Klima je jedan advokat, imamo ga ovdje Prema tome ja zastupam Isusa Krista, Ja sam njegov zastupnik i dolazim na njegovo ime I imam sve ovlasti da činim sve što bi on napravio namjesto mene Da nastavi činiti što je počeo na zemlji Pravilan prevod dijela 1.1 Jer Teofile, dragi, ja ti ne pišem samo onome što Isus činio i naučava Nego što je počeo činiti, naučava, ta nastavlja kroz svoje tijelo što je centra. Koji su to znaci Isuse su se dragi koji prate tebe u meni? Pa onda to su znaci sljedeći. U moje ime izgonit će zloduhe, je li to vama govori o vlasti na zlodosima sasvim izvjesno, ne možeš ga izagnati ako nemaš vlast. Je li to možda govorio o od nadmoći nad bolesti? Da, jer on kaže u moje ime polagat ruke na bolesne i oni se hoće ozdraviti, hoće ozdravati, hoće se oporaviti. Ako je to važilo za učenike prije raspeća Dok još nisu bile djeca Božja Nego samo židovi pod starim zavjetom I sljedbenici Isusa Ali njima je Isus rekao To vam je Matej 10.1 i Luka 9.1 Ja vam dajem vlast Da izgonite sve zloduhe Koliko god bile čupavi i dlaka Ja to nadodajem I da liječite svaku bolesti Svaku nemoću narodu to meni govori da je njegova volja da mi liječimo svaku bolest i svaku nemoću narodu Inače bi bio sebi proturječan i da izgonimo sve zloduhe Kako su oni imali tu vlast? Pa jasno i glasno Oni su se čudili, to je Luka 10.17-20 Vratili su se nakon toga Jer Luka 10 je iznad luke 9 Znači, On je njima rekao dajem vam vlast da izgonite zloduhe, sve zloduhe i da izcijeljuje bolesne Onda su oni otišli i vratili su se oduševljeni I rekli su Čak nam se i se pokoravaju na Tvoje ime I on je u 20 stihu rekao Nakon toga, on je nakon toga rekao Vidi satanu, kako padne kao munja s neba Kako padne s neba kao munja Gospodar ovog svijeta zbačen za Kristove Jer on jest gospodar ovog svijeta, ne Bog II. Koričanima četiri četiri se otona gospodarog svijeta, ali on je zbačen, knjez ovog svijeta zbačen, zbačen, imamo 16, i jedanaest bačen. Prema tome, nemojte se radovati što vam se duhovi pokoravaju na moje ime, nego što su vam imena zapisana na nebesima, ali ipak vam se duhovi pokoravaju na moje ime. Na čije ime? Kristova crkva, njegovo tijelo, njegova zaručnica Nema pravo koristiti nijedno drugo ime U nijednoj prilici, u nijednoj mjeri Ni za koji slučaj, osim imena Isusa Krista. Jer kažu Kološani 3.17 Sve što činite riječju i djelom Jel ovo sve ostavlja mogućnost za nešto drugo, teta snježana? Sasvim izjesno ne Inače bi pisalo sve osim kad recimo molite Sve osim kad idete na vece. Sve osim, svaki dan, osim četvrtka, peta, sobota i nedelja Ne, ali kaže sve, uvijek I ime Isusova ima silu I vjera naša u njegovo ime čini čuda Kad je Petar koji je došao kao predstavnik crkve, jedan od starješina kad je on došao pred čovjeka koji je bio hrom od majčine utrobe i nikad nije hoda On je demonstrirao, upravo rečeno I pokazao je nadmoć nad tijelom I on je došao pored čovjeka koji je stajao pored haramskih vrata, zvana Divna Koji je gledao u njega Ivana, očekujući milostinju Petar mu je rekao, u nas pogledaj, dijela 3.6 I kaže sljedeće Srebra i zlata nemam, ovdje bi već mogli cijelo predavanje imati, u svezi nekih koji su nasljednici Petrove, srebra i zlata nemam, zarez, ali što imam, što to petar ima? U ime Isusa Krista, nazarečani nam, ustani i hodaj, petar je imao ime, i ustane čovjek zdravi, skače tamo, ko srna, ko jelen Svi zaprepašteni od židova, čude se Kojom vlašću, kojim imenom oni to rade I kaže njima Petar, braćo Izraelci, 12. stih Što se čudite? Kao da smo mi Nekom našom snagom Ili pobožnošću Učinili da ovaj čovjek prohoda Pazi sad ovo Ime 16. stih Ime, Zarez, vjera u ime, ne samo ime, može ima i puno nabraju ko papige, ime, ime, ime i onda im se ne događa. Jer oni kako kažu hebreji 4, 3, nisu pomiješali vjeru, poruku sa vjerom. Ja to uvijek volim ovako zamisliti, niste se da pomiješali s vodom, nije mu iskoristila. Poruka ne koristi bez vjere I ime ne radi bez vjere ali kaže Petar ime ime Isusova zarez vjera u njegovo ime i je učinila davaj čovjek koga sve znate ozdravi i prohoda prema tome to vam je mustra kako funkcionira Ivan 14 14 koji nije molitva Ivan 14 13 je molitva što god zatražite od Oca u moje ime dat će vam ali Ivan 14 14 nije molitva to je da mi imamo u imenu Isusovom vlast što god zatražite daću vam. Mi tražimo od tijela da nešto napravi. Upravo ću vam već nešto što je fascinantno, ali to tako funkcionira. Prema tome to je zahtjev, ne molitva. U ime Isusovo. Grčki tekst kaže ovako: Ja ću vam to dati ako nemam, onda ću vam stvoriti. Tako grčki tekst kaže. Što to znači? Koju mi to imamo vlast i nadmoć po Kristovom imenu Ako vjerujemo i ako znamo da smo djeca Božja Da duh Boži prebiva u nama Da znači da imamo božansku prirodu I sve što nam treba da ju realiziramo Po drugoj Petrovoj 1, prvo poglede 4 stih Što to znači? To znači da mi možemo poput Isusa zapovjeda tijelu i elementima Jedna od najfascinantnijih stvari iz moje službe to nije samo moje, ali ja vam mogu reći na moje Vi znate da ima ljudi Koji su rođeni da i noge stoje ovako, recimo, ili ovako, ono, znate, stopala Jedno se zove znači, patka, a drugo se zove golub Ok, to vam problem, vam je u karličnim kostima Znači, iz ovog ilonog razloga, kosti su tako krivo srasle ti držiš ruke, noge u rukama Čovjek sjedi I ti zapovjediš karličnim kostima Da se rotiraju oko svoje osi I da zauzmu pravilnu poziciju i funkciju I pre tvojim očima I svim prisutnima one se rotiraju U ime Isusa Krista, To je nadmoć, vlast To važi za sve To važi za gripu To važi za noge To važi za sve To je vlast po imenu Isusa Krista Jer mi imamo vlast ovo dobro zapamtite bavit ćemo se nakon ove pauze sa bolešću pa ćemo logično govoriti o uzrocima bolesti i onome koji nam tu bole želi nametnut jer to se zove plaćanje satone po dijelima deset i ili ti ga sveza satonina jaram satonin po luki trinaestšesnaest ili zarobljeništvo po jobu četrdeset dva u svakom slučaju nije od boga mi imamo moć u imenu Krista Ruši satonska djela. Znači ako on nešto misli izgraditi to tijelo koje je Božja tvorevina i uništiti tijelo jer on je došao uništiti, ukrasti ubetpol Ivana 10:10, mi imamo moć znači to njegovo dijelo razoriti po Prvoj Ivanovoj 3:8 po primjeru i po sili Isusa Krista. I mi dolazimo i rušimo satonska djela. Oslobađamo ljude od zloduha To su znaci koji nas prate. I znači iscijeljujemo ljudi od bolesti To su znaci koji prate sve koji vjeruju A ne posebno školovane sa krilima Koji su jako zgodni Koji su znači pozvani u zvuk trube Kad se nebo otvorilo Uz posebnu plaketu objavu na dnevniku U 24 sata i u večernjaku Ne, svi koji vjeruju Samo moraju znati njihova prava Povlastice i obaveze Prema tome Mi možemo i trebamo i obaveza nam je pomoć bližnjima koji su u nevolji plaćeni od strane Sotone u Kristu Isusu i po njegovom imenu. To jest, mi moramo njemu omogućiti da on to nastavi radit kroz nas. Jer početka Krist Isus ih je porazio križem, križ je pobjeda nad Sotanom i silama tame i to je On napravio zbog nas Tako vam ovdje, ja sam vam to zapisao vam je bitno Ovo si negdje stavite da vidite stalno zalijepite se na Bibliji ovo poisto s Kristom je sve je ovo napravio On nije morao ići na križ biti raspet i umrije zbog svojih grijeha jer nije imao grijeha On je zbog mojih grijeha išao na križ jer je plaća za grijeh smrt Nije On zbog sebe išao, nego zbog mene Prema tome, sve što je napravio na križu, napravio je zbog... Men, ali cijeli slijed je zbog mene, ljudi moji, nije samo prvi slijed. Prema tome, raspet sam zajedno s Kristom, umro sam zajedno s Kristom, ukopan sam zajedno... To vam sve citira, da ne mislite da vam prodajem neku moju priču. Oživljen ili uskrišen zajedno s Kristom, to znači bez onoga što me ubija, bez grijeha, to znači uskrišen. Kad je Kristus krišen i ja zajedno s njime, sve što me držalo u grobu je ostalo Nema više onoga što me, to je umrlo zajedno sa mnom Smatrajte sebe mrtvima za grijeh i živima Bogu u Kristu Isusu I od tog momenta, onaj koji vlada ljudima kroz grijeh ne može više gospodariti nadamnom Znači on nije gospodar nadamnom, nego što više ja po imenu Isusa krista nad njime i zato kaže Jakovljeva 4.7, o kojoj smo govorili Podložite se gospodu Znači, Krist da bude vaš gospodar I onda se vi oduprite džavlu Vi, nigdje u cijelom Novom Zavetu nema uputa da se neko namjesto vas moli I da će vas kristo osloboditi od bilo čega Nego ti napravi, on ti je dao sve što treba da to možeš napraviti Prema tome, podloži se gospodu Odupri se džavlu I on će pobjeći od vas glavom bez obzira on više neće gospodariti nadamno Vlast Onaj koji gospodari ima vlast Jel' tako ili nije tako? Ja sam oživljen, nemojte stati tu Onda oni stanu tu, kukaju po tim križem Plaću, kukaju, pomažu, Stalno su u nekoj crnenje Ljudi, moj, Isus vam više nije na križu On vam je na prijestolju slave Nije mali ko što ga prikazuje Opet sotonska obmana u vladajućoj crkvi U Marinom krilo nego je veliki ogroman. Velik, vlada nebom i zemljom. Je li neko od vas ako ima, nemam pojma muža i onda nosi u, njegovu, u novčaniku njegovu sliku kad je bio, kada ga je mama dojela i onda kada ga evo mi muža. <gled> Zamislite ludila, to vam je supt, suptilna sotonska obmana, ovo vam je ozbiljno. Ovo vam je ozbiljno Ali ja to da ne razumijete Prema tome nemojte stati Nakon oživljavanja Uznešenja Jer nije to stalo tu Krist nas je posijel Bog nas je posio Zajedno s Kristom Na nebeskim visinama Gde On sjedi na prijestolju slave i vlada Kako smo mi Krist Grupno tijelo Prvim korinčanima 12.12 12, Kad je glava bila uskrišena Uskrišeno je i tijelo i glava, i tijelo zajedno sjede na prijestolju I vladaju Ja imam vlast po Kristovom imenu Zapišite si, Luk 10.19 Dao sam vam vlast Ja sam godinu dana razmišljao ovome I ovi koji me znaju, znaju da ja ne razmišljam površina to su sati i sati čitanja i meditiranja i proučavanja i praktične primjene I onda opet iznova i molitva Je li to znači to što piše? Jer ako znači to je revolucija u mom životu I znači točno što piše Točno što piše Dao sam vam vlast da gazite Po zmijama i škorpionima Ne misli na zmije i škorpione Jel me razumijete? I na svom silom neprijateljskom Na koliko sile? Svom Paze sad ovo zarez I ništa vam neće naudit Nećemo sad skakati vikat, ali to je to mjesto kad bi trebali početi skakati vikat Jer mislim, ako to znači to što znači Mislim, ljudi moji, to je pobjeda je pobjeda Pazi što je Krist napravio Tu se ja zabilježio par stvari u glavi Kada ja želim reći Pazi sad ovo Znači ovako Kako ćemo to spojiti Ajmo ovako Zahvaljujemo Kološanima prvo poglede stihovi 12 do 14 Pa ćemo povezati Zahvaljujemo Otcu koji nas nas duh boži kroz Pavla, govori crkve inače ne bi bilo ovdje gdje bi je zapisano da nije za sve nas koji nas čini sposobnima da budemo subaštinice svetih u svjetlosti mi smo već sad subaštinice radi sad dalje on nas izbavi ako nas je izbavio iz vlasti tame Onda više nismo u vlasti tame On nas izbavi od vlasti tame I premijesti u kraljevstvo svog ljubljenog sina Ko onda vlada u kraljevstvu sina? Pa valda, Isus kralj na kraljevima Ali ako on vlada u svom kraljevstvu A ja sam u njegovom kraljevstvu Pa ja vam moram reći da ovaj drugi ne može vladati Kako bi rekla moja prijateljica, nema šanse šećeru Nema, jednostavno nećeš, nećeš, jednostavno nećeš Staneš i kažeš nećeš i onda mu pročitaš Fak ne znaš čita da ti pročita Vraže. Ovdje piše ovako, a ovo je riječ istine Bog ne laže Ok, u njemu imamo otkupljenje, njegovom krvlju otkupljenje, oproštenje grijeha pa sad idemo dalje, pazi sad ovo U njemu ste, u njemu, znači priča o njemu, pazi sad ovo U njemu ste i vi ispunjeni A on je glava svakom poglavarstvu i vlasti Sad ćemo doći da su to ova poglavarstva duhovnoj vlasti Koji su nam neprijatelji po Efežanima 6.12 Ali on je njihova glava, svemu je podloženo pod noge, tako i one To kaže prva Petrova 3.22 Uzvišen sjedi s desne strane Bogu, to znači vlast I svemu je podloženo pod noge Ali mi smo zajedno s njimi uskrišeni Mi smo njegove noge Pazi sad ovo U njemu ste obrezani Nerukotvorenim obrezanjem Obrezanje je čin, znači, koji je bio u židovskoj crkvi I dan danas u islamu On je isto značan krštenju Jednak je pranju ili čišćenju Od starog čovjeka ili nečistih ljubavi To je simbolika Znači, skidanje kožice, znači odvajanje od nečistog Iako ste obrezani, znači da je to skinuto Vanjski čin predstavlja unutarnji čin OK Skinuvši tijelesnu put Kristovim obrezanjem Ukopani ste s njim u krštenju, u kojemu ste s njime, u kojemu s njime i uskrsnu ste Ali kako smo uskrsnuli? Po vjeri ne, ne automatski Povjeri u silu Boga Koji ga uskrisi od mrtvih Pazi sad ovo Bog je vas Koji ste bili mrtvi u prijestupima I u neobrezanju svog tijela Oživio s njime Z početka Ja stari mrtavu duhu U grijehu sotonske prirode S kristom Ili namjesto kresta na križ Ja vidim sebe u Kristu ko što sad vidim Krista u sebi. I onda sam ja umra u Kristu na križu kad je Krist umro moje, za moje grijehe i onda sam ja znači ukopan zajedno s njime, što je mrtvo mrtvo je to je simbolika, što jednom mi je umrla umrlo i onda sam ja uskrišen zajedno s njime po vjeru u silu Boga koji ga uskrisi, oživio me s njime, oprostivši nam sve prijestope. Izbrisao je zadržnicu koja je bila svojom odredbom protiv nas Uklonio je pribivši je na križ Pazi sad 15. stik, Ološani 12, to su ono zlatna slova Svrgnuo je poglavarstva i vlasti Javno ih izložio ruglo pobjedivši križen. križem mi imamo protivnike On kaže da mi imamo protivnike I ti protivnice su po Efežanima 6.12 Nijedan se bori proti krvi i mesa i tijela ljudskog Nego proti poglavarstava i vlasti protiv onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu, protiv zlih duhova na nebesima Ali upravo smo pročitali da ih je on svrgnuo Da ih je on javno izložio ruglo, to znači objavio njihov poraz Jer ih je pobjedio križe Za koga ih je on pobjedio? Pa ja vam moram reći za mene Jer nijedan dio križa nije bio za njega, nego za mene i On je glava svakom poglavarstvu i vlasti Je li tako ili nije tako? Gdje je ta Petrova, da i to pročitam Sad sam vam rekao, sad ovo On, Isus Krist, koji otišavši na nebo s desne strane Boga Gdje mu se pokoravaju anđeli i vlasti i sile ali on je u mene ja sam njegovo tijelo, on je moja glava mi smo u zajedništvu on kroz mene govori djeluje i nastavlja čini što je započeo čini na zemlji to vam je tijelo kristovo samo to prema tome ja sam naučiove oko mene naučiću i vas crkva nije krivi izraz ali ne znači puna protestuiranje taj izraz vi sebe pitajte je sam li tijelo Kristova? je sam li tijelo kroz koje glava može nastaviti čini što je započeo činit na zemlji vam je pravilno pitanje I nemojte govoriti da ste kršćani To isto nikome ništa ne znači To je točan naziv, ali prostituiran Ne znači nikome ništa Nego se pogledajte, i pitajte se Jesam li kristolik U svom razmišljanju Govorenju, htjenju i djelovanju Jesam li kristolik Ta dva pitanja će vas ozbiljiti Promijeniti vam život Jesam li kristolik, ne kršćanin, iako god nije netočno i jesam li tijelo Kristova, ne crkva? Ne je li idem u crkvu niš protiv odlaska u crkvu, nego da li krist u mene, kroz mene može nastaviti nešto što je započeo činit na zemlji. Ovdje govori da ih je pobjedio križem Ja sam si jedan dan dao truda Jer ima prekrasno to u Hebrema 2.14 I učest smo spominjati Mi pričamo da o pobjede Pobjeda je naša Pobjeda je blagoslo a poraz je prokletstvo 25. Stih, ponovljenog zakona 28. Gdje se listaju prokletstva. Govori da ako ne slušamo glas gospoda Boga svoga da čujemo. hebrejski kaže slušaš da čuješ. I ne vršimo njegove zapovjede, odredbe i propise. Onda će ova prokletstva znači trčati za vama i stiće vas. Nećete moći pobjeći. I onda kaže jedno od njih je. Da ćeš znači ti ići neprijateljima jednim putem. A sedam puta će oni za tobom. Će, oni će sedmorim putovima trčati za tobom. Ja sam se dao truda i ja sam se za sebe osobno pa sam skušio da će to ljudima koristiti. Ja sam se preveo na naš jezik, ono što se krije Iza riječi satre ih križem, u Hebrajima 2.14 Znači ovako Budući da djeca zajednički imaju tijelo i krv I On, Krist Jesus, je uzeo tijelo u tome Da smrću, smrću na križu Ili križem, jer njegova smrtna križu je pobjeda Jer smrtna križu je oduzimanje svih onih od Satone Kojima je on vladao putem grijeha kad prihvate krsta I oslobođenje od grijeha kroz njega i onda je znači smrt pobjeda Pazi, znači on je smrću, riječ je satro Satro Onoga ima vlast da smrću nad smrću, to je džavla I tako, 15. Stih, izbavi one koji su cijelog života bili u robstvu zbog straha od smrti E sad, to što mi piše ovdje satre Je grčka riječ koja ima svoju dubinu, jel tako? Pa ćemo vam sada to pročitati, jeste spremni? Što je on napravio tome križem? Što je on napravio njemu koji je, znači, bio naš gospodar u smo bili, u kojem smo, koji je bio naš gospodar, u čijoj smo bili vlasti, koji nas je tlačio, koji nas je znači maltretirao, što je on njemu napravio i koji je naš odnos prema njemu kroz Krista nakon toga? Ka Pazi što kaže Temeljne su, znači, riječi Destroy, do away, abolish Uništio Zatro Otklonio Dalje Lišio sile Utjecaja, moće Napravio ga bespomoćnim Neaktivnim Nezaposlenim Neučinkovitim Učinio da osoba ili stvar ne o, fanta, učinio da osoba ili stvar nemaju više daljnje učinkovitosti. Samoješ mislit. U to ti ulaziš u Kristo I u tome si po Kristo. Idemo dalje. Uzrokovati da nešto prestane, da dokonča, da nestane, anulira se i poništi. Uzrokova da nešto prestane Da stane postojat Da bude otklonjena Razdvojit od nečega Prekinut vezu s njime osloboditi od nečega Skinut okove I pazi sad ovo Ovo mi se najviše sviđa Nakon onoga što ovdje kaže lišit svake dalje činkovitosti pa Prekinut svaki dalji među odnos sa nekime to je ono više te ne želim čut Izbriši moj broj mobitela Nemoj mi se nikad javljati Nema više posla s tobom To terminate all intercourse with one Znači, nemam više posla s tobom Jer sam iz tvoj kraljestva Prenešen u kraljestvo Krista Isusa Ljubavi Bože. Po kojim vladam u ovom životu, poput kralja Ne po sebi, nego po njemu Kako? Pa po njegovom imenu Zapamtite, jedno ime Filipijanima 2.9.11 Jedno je ime Dano Možemo cijeli slijed misli Filipijanima 2, 6 do 11 Znači On, Kristisus Se nije držao svoje jednakosti s Bogom Kad je došao na zemlju nego se lišio svog božanskog Svoje božanske prirode i snage I postao je nama nalik Uzevši obličje čovjeka Stoga ponizio se I to sve do smrti na križu Zarez Zato To je samo jedan napravio Zato Zato moj Bog dadne ime Koje je iznad svakog drugog imena Ja ne znam u koje ste vi škole išle, Ali meni to govori da je to ime iznad svakog drugog imena Točno mi govori to što piše I po logici prije rečeno, Ja neću nijeno drugo ime uzimati Nego ono koje je iznad svakog imena Što više imam direktno uputu da samo to ime koristi Što više imam uputu da se tom imenu pokoravaju Idemo dalje da se na ime Isusovo prigne svako koljeno, ne neko, svako bića ili stvari na nebu na zemlji i ispod zemlje. i svaka će usta to znači i vaša ista Inače ste vam Božjeg reda Priznati Danas ćete ići pod križ Koji hoćete Nema tu velike filozofije Hoću Isuse tebe I sve što ide s tobom I svaka će usta priznat Ispovjedit Da Isus Krist Jest Gospodar Čega? Neba i zemlje Idemo sad na Efežane Molitva našeg Oca Kroz Pavla Za crkvu To smo mi Zašto se On moli Obratite pažnju On se ne moli Da se ovo dogodi To se vam Efežani do 23 Nego moli Da mi to spoznamo I to je i moja molitva on se ne moli da se ovo dogodi jer se već dogodilo Nego se moli da nam se otvori oči srca da mi ovo pokopćamo A zašto da pokopćamo? Pa da živimo na nivou kojeg nam je On do, priskrbio Kojeg nam je On dodijelio Ne da sam ga ja sebi dodijelio, ja se dičim njime Jer Krist Isus je moja mudrost i snaga i posvećenje i pravednost Prvim Korinčanima 1.30 samo jedan je moja mudrost i posvećenje i snaga i pravednost, a i vaša bi treba biti inače nije, inače niste. Prema tome 31 stih tko se diči neka se diči u kome u sebe u susjedu ne u Kristu gospodaro. Ne znam da li ste još primijetili, ali mi apostolima imamo direktno uputo. Ta uputa je u Drugim Korinćanima pet To govori, znači, ovi koji ne vide ovo evanđelje, to su oni koji propadaju, koji ne vide ovo što ja govorim. Koji na Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke, da u tom evanđelju ne vide slavu Krista. Jer evanđelje je samo o slavi Krista. I ko to ne vidi, ne da mu mozak ne radi Jer ja odmah rješim da li nekome mozak radi Kak ti je ime i prezime Kad si rođen Koja ti je adresa I ako to znaš, znači mozak ti radi A Ako ti mozak radi, onda ti je sio na njega Jedan od onih proti kojih se ja borim Zato ti ja ne zamjeram, nego zavežem to oko tebe Pa onda propovijedam Jer se ne borimo protiv ovoga kojih ne kopča Nego protiv oni koji su usjeli na um Jer se borimo protiv oni koji pralja u mrakom na ovom svijetu Ali kovo ovo ne vidi ko ne vidi slavu Krista u Evanđelju, njemu je Bog ovog svijeta Sotona zaslijepio pamet nevjerničkog. Jer kaže Pavle, duh Božig u Pavlo, jer mi ne propovijedamo sami sebe, ne znam da li ste do sad primijetili da vam ja ne propovijedam sebe, nego Isusa Krista kao gospodara, a sebe Vašim slugama Radi Krista. Kaže Pavle, nakon što ono izreciti Ako vam neko dođe neko drugo evanđelje propovjeda Bila ja bi anđel na Nebogalačanima 1.6.9 Pa neki proklet dva puta ponavlja Jel ja ovo govorim da se svidim ljudima ili Bogu? Jer ako bi se, kaže, htio sviđim ljudima Ne bi bio Kristov sluga ovo vam je ovako, svidilo se vam, ali ne svidilo? I to vam je evanđelja Prema tome, Pavle se moli, što se ja molim Ne da ovo se napravi dogodi, jer je stvar napravljena, dogođena Bila je već prije 2000 godina Život je predan, krv je prolivena Riječ je zapisana, savez je zapečađen nego se moli da nam se oči otvore Pazi sad molitva O vam je jedna najbitnijih molitava u Svetom pismu. Efežanima 1.17-23 To se nadovezuje na to ono što smo već rekli na Efežane 3.14-20 do, do, do Ili do 21, cijela misa Ali, ovo je bitna ovo je najbitnija Pazi sad ovo okay. Molim da Bog gospodara našega Isusa Krista Otac Slave Dade vama duha, mudrosti i objave, da ga spoznate Ista pazi v ovaj 18 Neka rasvijetli oči vašeg srca Da biste upoznali Novi živi prijevod Biblije kaže Neka vaše srce bude preplavljeno sa svjetlošću Pazi što se moli Neka rasvijetli oči vašeg srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu jer mi smo pozvani. Pozvani smo, jel tako? Našto? Našto smo pozvani? Na svetost u Kristu Isusu? Pozvani smo da budemo djeca Božja. Pozvani smo da budemo svjetlo svijeta, koje li nade u njegovom pozivu i koje li bogatstvo njegove slavne baštine u svetima, to smo mi, on zove Crkvu sveti posvijeđeni i koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo, znači koji ne vjeruju ništa, oni blokiraju jer sumnja blokira. Vjera otvara mogućnost njegovog djelovanja To smo govorili prva tri dana Po djelovanju jake njegove sile Nju je djelotvorno pokaza u Kristu Kad ga uskrisi od mrtvih I posadi sebe s desne strane na nebesima Pazi sad ovo 21 stih Dismo mi to Isuse, zajedno s tobom jer ista misa, tu su oni ubacili ovi neka poglavlja i stihova, to vam mi ista misa Pavljen nije pisao pisma u poglavljima i stihovima, kao što ni ja ne pišem mail kad pišem u poglavljima i stihovima asi ako pišemo učenje neko veliko Prema tome, ista misao što ovdje završava Da smo im posjednuti sa Kristom Isosom Na nebeskim visinama se odnosi novo Jer kaže njega posjedne sebi S desne strane na nebesima Tamo Petar kaže u 1 Petro 3.22 Da je on tamo i da mu je sve podloženo pod noge Jel tako kaže? Pazi sad ovo Nad svako poglavarstvo I vlast I silu I gospodstvo I nad svako ime Opet ime koje je imenovano ne samo na ovom svijetu nego i budućem, a pazi sad ovo. Evo ja vam moram od sveg srca preporučiti da promeditirate ove ove riječi jer vremenom ako to meditirate i vjerujete u to, onda će vam to tako srce otvoriti, ispuniti radošću, uvjerenošću, sigurnošću da nećete se moći prepoznati. Pazi sad ovo. Jervo istina? On se moli da mi to otvori, da se srce otvori, da mi ovo pokopćamo, jel tako? I sve podloži pod njegove noge To je sve mu podloži pod noge A njega postavi glavom nad crkvom To smo mi Njega postavi glavom na crkvom To smo mi A njemu podloži sve pod noge Ma čekaj malo On glava, mi tijelo i sve mu je podloženo pod noge Mi smo njegove noge Dao sam vam vlast da gazite Noge ako je krist iznad svakog poglavarstva i vlasti i imena i gospodo di smo mi ja vas pitam. Ja vam moram reći ja sigurno nisam ispod satonske čizme, nema šanse. U ime Isusa krista nisam i neću. I ne dam prostora džavlo. Efežanima četiri i ne dajte prostora đavlu. ja mu ne dam prostora nećeš jednostavno do ove crte i više nema šanse Jel tako ili nije tako? Jer on ide kao ričući lav i gleda uokolo koga da prošre. Prva petrova pet ali mu se oduprite snažni u vjeri devetstih da nas mi nemamo snagu odupriti, ne bi nam rekao oduprite jel tako? Ok, pazi sad ovo i sve podloži pod njegove noge, a njega dade za glavu nad svom crkvom koja je njegovo tijelo Punina Onoga koji ispunjava sve u svima Kološanima 2, kaže, devet kaže, da je u njemu Bog nastanio, ljubav, duh, svu svoju puninu I vi ste ispunjeni, drugi prevod kaže, kompletni u njemu Ovdje kaže da smo mi tijelo njega Koji ispunjava sve u svima i njegova punina Mi smo jedno Prema tome, On po meni, On kroz mene, ja po njegovom imenu Imam ovlasti koje ima glava Jer On je to napravio zbog crkve Jedan pre, prevod kaže zbog crkve I sve mu podloži pod noge zbog crkve, a nego zbog koga Nije mora zbog sebe Prilično mu je bilo sve podloženo Prema tome, mi moramo živjeti u toj svjesnosti Ja vam dajim slik onog što jeste kad dođete pod križ i kažete, evo me Ja biram tebe Čoveče, ja biram tu ponudu To nema bolje ponude Ja sam neki dan pričao s jednom curom, Isto bilo govor o tome da će doći pod križ kak doći pod križ Da ću ja dovesti pod križ ja kažem, ja ću te dovesti pod križ. Ali ja smatram uspješno dovođenje pod križom kad te ja vodim ali ti onako mi hoćeš pobjeći iz ruke. Ono naš, ja ono ti trčiš ima križu, ja za to mogu jedvate stižem i skačeš ti na tog Isusa, jer to je to. Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu, dijete Bože, novo rođenje, novo Božje je stvaranje. Bog živi u meni, djeluje kroz mene, imam njegovu sposobnost, njegovu prirodu, njegove mogućnosti. Dijelujem u zajedništvu s njime, dijete i otac I po imenu Isusa imam vlast nad svim silama tame Da budem u pobjedi Da oslobađam brižnje, Da uništavam dijela džavolja Na to se odlučujemo I onda vas ove stvari ne, ne mogu izbaciti stakta Jer u meni je tako oslavlje, mogu ne pustiti sad ovim zvučnika ovdje, ne mogu mi ništa Mi smo u pobjedi. Jel me pratite? Jer po Kristovom imenu koji ima svu snagu kojim su podložna sva bića na nebu, na zemlji ispod zemlje, kojim se svako koljeno mora pokoriti, a ime pripada nama i kako kaže veliki sluga Boži, kao što je bio štap u mojoj ruci, tako je ime Isusova na usnama kršćana. Samo moraš vjerovati u njega Kako ćeš vjerovat u njega? Pa da čuješ istinu poruku Da čuješ istinu poruku O čemu? Pa onome što je Bog otaz napravio za tebe na križu Onome što čini u tebi po svojim duhu i svojoj riječi Onome što si ti za njega Onome što kriz sad trenutno radi za tebe i onome što ti možeš napraviti po njegovom duhu I s njegovom riječi među ljudima Ali ne samo možeš Nego ti je i obaveza I obaveza Mi imamo vlast u Kristu, mi imamo vlast u Kristu Svezivati i odvezivati Što mi to imamo? Svezivati i odvezivati Isuse, dragi Kao tvoje tijelo, tva crkva To na dva mjesta piše Pa ćemo vam to pročitati, To je Mateo 18,18 18, I 16,19 Da vam to još objasnim pa ćemo išpod križda nije žurba Pazi sad dobro gdje smo, tu ja je sam mjesto Zaista, zaista kaže vam Izvorni tekst ne kaže Zaista, zaista kaže vam Nego to je naš prevod A vam hoće reći da se ne šali Kaže Amin, amin Amin znači istina Amin znači vjera Amuna, amin znači vjera Istina Prema tome Sama istina govori nešto U što možete vjerovati sto posto To hoće reći Pazi sad ovo god svežete na zemlji Biće svezano na nebo Znači, vi na zemlji što god svežite, biće svezano Svežeš sile tame Nad osobom kojega ga I ne daju mu da bude što bi treba biti u Hristu, Ili da dođe do Hrista Mi smo u molitvenom ratu Kad smo primili Krista, Moramo imati opremu Božju i to ne dio, nego svu opremu Božju Efežanima 6.10 govori o tome Da se jačamo u gospodu i silnoj snazi njegovoj Da obru, obučemo svu opremu Božju Da se možemo oduprijeti smicalicama ili psinama sotonini I održat se u dan, nadvladati u dan zli I održat se jednom kad nadvladamo I onda stajati čvrsto Prema tome stojite čvrsto I obucite svo opremu Božju Broj 1. Opasač istine Broj 2. Riječ istina mora znati istinu Broj 2. grudobran pravednosti Zna da si pravednost Božja Kad si go spasenja Satona stalno nešto govori Stalno da si u grijehu Pa kotešnjivi nisam Onda imat noge obuvene Spremnošću za evanđelje mira Ili donositi ovo evanđelje Koje je sila Božja o pomirenju s Bogom po Kristu Isusu. Onda imat štit vjere kojim ćete moći odbiti sve oginjene strijele zloga Štit nije onaj mali vikinški nego veliki rimski koji pokriva cijelog čoveka Imać duha ili rema Logos, ne logos, rema, izgovorena riječ To nije logos To je aktivno, pisano je Boriš se pisano i onda Nakon toga, kad si se dobro obuka, imaš svoje opremu Božju Onda molite Molite Jer mi se borimo u duhu, molitva je duhovno oružje Ne moj trčat nekome da se moli, nego se mole U ovoj svijesnosti, kao Hristovratnik Svijestan što si kao dijete Božje I ko ti je on dao silo, po njegovom imenu I onda molitva, što god Zatražite od oca u moje ime da će vam to je molitva. Sledeće stih Ivan 14:14. 14. Što god zaištete u moje ime, to nije molitva, nego vlast, zapovjedna molitva. Daću vam. Iako nemam stvoriću. Prema tome što god svežete na nebo, biće svezano na što god svežete na zemlje, biće svezano na nebo, i što god razvješite na zemlji, biće razriješeno na nebo. I onda opet ide jedno od onih velikih što god, devetnaest Mateo osamnaest sporazumna moletva, ja vam govorim u svoj istine ako dvoje od vas na zemlji složno zamole što mu drago, to znači što god, to može biti bolest, dat će i moj Otac koji je na nebesena. Jel vidiš moliti, što god, što god, dijete ti je bolesno, što god. Mi ćemo raditi ovo svezivanje kad budemo financirani Možda odmah sljedeći put, zajedno sa isceljenjem, ili ne... Što god Isto tako govori o crkvi Krivo svačenje riječi Neupućeni, bez puno pameti, duhovne misle da on govori Petru no ne govori Petru, nego se obraća ono izjavi koje Petar rekao Kad je pitao što kažete, vi tko sam ja On kaže, ti si kris, sin Boga živoga Ta istina, ta vjera je ona istina i vjera na koje kris može početi graditi crkvu vama Vi ste crkva, znači ne Petar Petar nije bio i neće nikad biti crkva Ali je vjera koje je pokazao, temelj ili stijena jer je ta vjera istina, a krist je istina Kako i sam Petar kaže, da je krist stijena Koju su graditelji odbacili I zato je stijena postao kamen s poticanja Stijena koju su se razmrskali No Znači, ako ste vi donijeli istinitu izjavu Da je vi osobno, ne ja namjesto vas Da je to krist sin Boga živoga I vjerujete u njega Ok Onda kaže Isus Na toj stijeni sagradit ću svoju crkvu ta stjena u vama I paklena vrata je, neće nadvladat Vrazi vam ne mogu ništa, ako imate Hrista u vama po vjeri istinskoj I živite u ljubavi A ne ako idete u neku zgradu i član ste neke zajednice Mislite da se zaštićeni, a većina je do grla u paklu Što se vidi iz priloženog Što znate, svi ne moram ja reći Ok, idemo dalje, ali idemo na 19. Stih. Tebi ću dat kome po pa ovoj vjeri ključeve kraljestva nebeskog. Što god svežeš na zemlji, biće svezano i na nebesima. I što god razriješiš na zemlji, biće razriješeno i odriješeno oslobođeno na nebesima. Mi imamo vlast služničke duhove, anđele, poslat u ime Isusa Krista. Jer oni su poslani da služe, ne da posluže, nego da služe onima koji baštine spasenje Po Hebrajima 1.14 Slika je sljedeća, sam Krist dodatno objašnjava To vam je kod da dođete u restoran I oni su zaposleni kod gazde restorana A poslani su za vaš stol Da vama služe i donesu što god vi hoćete Znači, mi možemo služit se služničkim duhovima Ne im se molit po imenu Ne im se hvaliti i slavit njih Ne izazivat kao posrednik Jer većina njih uopće nisu na nebu Pa izazivate razne zle duhove jer ne znate tko je svet, a tko nije, niti netko na zemlji ima pravo nekog proglasi svetim jer je to uzimanja prava gospodu, kojega jedino on ima, nitko ne zna što je unutri čovjekovoj nego gospod, tako da cijela priča pada u vodu, ali se možete služiti anđelima ili služničkim duhovima i poslati ih u ime Isusa Krista. To ćemo objašnjavati kad bude po putu i za isceljenje i za financije ali je bitno znati da mi imamo u Kristu vlast, da imamo pobjedu kao djeca Božja. Prema tome, čuli ste poruku Evanđelja i ja pozivam one, ja ću vam dati minuticu da razmislite da ne žurimo, imamo još vremena ali nećemo žuriti. Ja pozivam one od vas koji nisu nikad čuli poruku Evanđelja, koji nisu do sad donijeli odluku za Krista kao gospodara i s time se nisu izbavili iz vlasti tame, koji nisu se na novorodili, ja ih pozivam da tu odluku donesu sad. Jer kako kaže drugim Kinčanima šest jedan dva to vam je ono nismo ambasadori Bože kaže sad je vrijeme milosti sad je dan spasenja nemojte čekati i to svi mogu postati ako vjeruju u ovo što su čule iz riječi istine, ako vjeruju da je doista Krist Isus namjesto vas osobno osobno donosite odluku, išao na križ, Umro za vaše grijehe, ukopan s vama ili s vašim grijesima da ste zajedno s njim uskrsnuli u novosti života i ako ga odaberete za gospodara po jasnim riječima iz Rimljana deset Osoba će bezpašena Postaje dijete Božje U tom momentu Bog osobno vrši čin Novog stvaranja On prelazi u duhu iz kraljevstva Tame u Kraljestvo svjetla Dijete je Bože I počinje kasnije kao takav Uživat sve povlastice prava Ali obaveze djeteta Božeg. Pismo kaže Tko god dođe k mene Ne, ja ga neću odbaciti nema šanse To je Ivan 6, 37 Ne, ja ga neću odvazit Prema tome, na osnovu njegove riječi Ne na osnovu mojih nekih krasnih uputa Na osnovu onog što ste čuli iz riječi Ja vas pozivam da razmislite minuticu I onda donesete odluku za krista kao gospodara što uključuje, znači, život u podložnosti njemu Jer samo to je odluka koja se računa Da ste donijeli odluku za njega Da pripadate njemu Da je on vaš gospodar Da on odlučuje i tako mu date moć da gospodari nad vama I štiti vas sve dane života Od ono koji je vaš protivnik Zato odluka mora biti iskrena i za njega To donosite ko pred matičarem kad kažeš da Znaš zašto kažeš da To ne znači da nema problema po putu Ali nema veze Znači, jako jednostavno ćemo reći molitvu Jer uopće nije to u puno riječi Kako što ni kod matičara nije u puno riječi Ali ja vas pozivam na ozbiljnosti da odluka bude iskrena I nakon toga vas isto molim da u toj svjesnosti živite To se vam ponavlja Smatrajte sebe Onim što Riječ Božja kaže da jeste Nešto vam se čini Ako se dignete na lijevu nogu Što vam je neko rekao prijatelja Što ste pročitali u novinama Nego se držite onog što piše I kao pomoć od velike želje za, za vašoj dobrobiti Ja sam vam dao knjižicu u njemu držite se te knjižice za početak Jer većina od vas nije na pismu, Tamo vam je to sažito I držite se tih izjava ovako ih se držite jer to je riječ istine Onome što jeste Eto ja ću vam dat minuticu Da niko ne donese ishitrenu odluku I ne morate, ne morate ni danas Ja ću sve dane do kraja isto pitati Ako je neko nespreman Ovi ali od ovog trenutka imate priliku. Daću vam minuticu. <hle> Ako je neko ispao iz zajedništva i ako je živio krivo, ovo je poziv da se vrati u zajedništvo. To možete shvatiti, znači, ko da ste rekli, voljeno me, nakon što ste nešto zeznuli, on je rekao oprosti, ko da ste mu ponovo rekli, volim te i skočili mu u Isto tako, nije uopće štetno to ponavljati, nema veze, ako si na pravo mjesto, to je koda da mu kažeš dva, tri puta da ga voliš, meni ne bi smijetali, meni možete govoriti stalno da me volite, meni to paši. Mene, kad moja najbolja prijateljica nazovi, i kažem, ja, Lorica, te zovem samo da ti kažem, na, da te volim, ja kažem, meni ti to Ivanice paše, evo, reci me. A to je ok? Eto, nećemo naš našali ovaj važan tronotak. Dobro, ili dosta vremena, jel nekome je treba još? Ja molim kao prvi znak javnog priznavanja, jer ovdje se radi o javnom priznavanju, da oni koji su donijeli odluku da dignu ruke, znači morat ćete se naučiti Krista javno ispovijedati. To su jasne upute iz Mateja 10.32.33 i Marka 8.38, ja molim znači da dignete ruku. Dobro, hvala. Ja vas molim onda da pognete glavu u poštovanju, okice zatvorite, srce otvorite širom i da se složite u onome što ću govorit sa mnom. Naravno ne ako se ne slažete, ali to govorim zato što jedino ako se vaše srce slaže s onim što govorite, onda to ima vrijednost. Po jasnom zakonu kojega smo govorili. Jer srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijeda spašava. Jesmo smo spremni? Najbolje vam je zamisliti Isusa Krista na križu Jer tamo idemo I On na križu pruža ruke k nama svima Da nas zagrli i privijek sebe. sebi To jest Otac u njemu To je ruka pomirenja Mi se vraćamo nazad u obitelj primamo ljubav Da bi živjeli u ljubavi Spremni? Ok, znači nećemo moliti, nego ćemo ispovijedati <clears throat> Voljeni oče Vi na glas govorite glasno za mnom Оже, воље негоће. Воље негоће. Ево, ја те долазим. Ево, ја те долазим. У крсто Исусу. У крсто. Испод твог светог крижа. Испод твог светог крижа. Ја сам чуо поруку Еванђеља. Hvala ti, ti Oče zbog toga Tvoja riječ kaže, tvoja riječ kaže Ako u ustima ispovjedaš, ako ustima ispovjedaš da, je Krist gospodar, da je Krist gospodar To jest moj gospodar, to jest moj gospodar i, i, u vjeruješ, I u srcu vjeruješ Da ga je Bog uključio iz mrtvih da ga je Bog Bićeš spašen. Jer srcem vjerova to A ustima ispovijedat spašava. ustima ispovijedat spašava. Ja voljeni oče, oče, gledam u tvoje oči. u Kristu Isusu I ispovijedam u svoje istine. Od dana današnjeg Isus Krist je moj gospodar Ja vjerujem Da je On Sin Boži Koji je došao na ovu zemlju I uzeo sve moje grijehe I prikucao ih na drvo križa i umro, na križu zbog mojih I umro na križu zbog Mojih grijeha Bio ukopan zbog Mojih grijeha, bio zbog mojih grijeha. U, moju smrt. u Moju smrt I onda bio uskrišen zbog Mojeg života I, onda bio zbog mojeg I, ja, zajedno i ja zajedno s njime Ja u to vjerujem svim srcem jer vjerujem u Tvoju riječ koja to kaže I prema tome, Oče Ja smatram sebe spašenikom Smatram sebe izbavljenim iz vlasti tame I prenešenim u kraljevstvo Isusa Krista. Svi su moji griesi otpušteni. otpušteni. Ja sam novo stvorenje u Kristu Isusu. Ja ja Isusu. Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu. Krist prebiva u meni po Duhu Božem. Ja u zajedništvu s njime živjet na zemlji. Vršeći njegovu, vršeći njegovu volju i koristeći se njegovim imenom, imenom nastaviti činiti ono što je on započeo činiti, činit ono činit. njemu u slavu, njemu slavu, a za dobrobit bližnjeg. Hvala, Hvala ti oče u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. To je to. U ime Isusa Krista ja svih vas koji ste ovo napravili u srcu iskreno u vjeri, proglašavam i i izbavljenima i djecom Božom i novim stvorenjima u Kristu Isusu. I samo hrabra naprijed, ne dajte da vam vrak to oduzme Jer on se uvijek bori protiv toga I stavlja vam svakakve misli u glavu Ali mu se vi su prostavite sa pisano je Ako neko ima potrebu skakat, pjevat, grlit, To je taj trenutak, nije obavezno Ako ne, ja ću vam još dati upute za bebice Kako sam objećao Sve to, da ste se svojnom zagrlite ta snježana tek tam da forma da arhitektura nekad ne bozi protra na slava je sada Ah. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Znaki, slava Isusu no. Eto Pa <laughs> ćemo onda za, za tetu Snježanu jedno slava Isusu Hvala Isuse i slava tete Snježane ga <laughs> Dobro Okej okay. Ja sam vam juče obećao, pa ću vam to objasniti Tu ima dosta nesporazuma i zato je i situacija takva na terenu, ne bi trebala biti Ti će se znači pričeste, ili ti ga stola gospodnjeg Pismo kaže jasno i glasno Govori dječici u Kristu Jer vi ste sada dječica u Kristu I trebate uzraz do ponine 1 Petrova 2.2 kaže da žudite Žudite je aktivno nastojanje Za nepatvorenim ili neiskvarenim mlijekom Riječi Božje To morate raditi Ako ćete uzraz što svako djete mora na cicu je li tako? Ono je kad je malo, više puta dnevno Ne je puno, ali više puta dnevno Zašto da mi to, Petre, dragi, radimo? Da uzrastete Matej 4.4 kaže Ne živi čovjek samo od kruha Nego od svake riječi koja izlazi iz Božih usta Prema tome, ako mislite živjet, mislim duhovno živjet, rast i bit snažni, vi morate dolaziti za stol gospodnji svakodnevno. Ok, da sad objasnimo što je istinska pričest i što je Isus mislio kad je rekao lomeći kruh i dijeleći kruh i vino, činite u usjećanju na mene. Istinska pričest, ili zajedništvo s Isusom ili sudjelovanje u činu kojeg Isus čini, jer to znači riječ kad se rastavi. Istinski čin večere ili sjedinjenja je sljedeće. jeste spremne. To znači riječ koja je tijelom postala, u kojoj je božanski duh što smo već govorili, blagovat svaki dan na način da čitamo i vjerujemo u riječ što je blagovanje tijela i da živimo po riječi što je blagovanje vina jer vino je snaga duha u riječi koje snaži, oživljava, krijepi, razvija vaš duh jedino ako živite po riječi inače vam riječ ne koristi ništa i ako vi to ne radite ne jedete tijela sina čovjek i ne pijete njegove krvi, nemate života vama što je situacija na terenu. Jel me pratite? Čin svete večere, onaj koji se daje u crkvi, on je pravovaljan i dobar, ali nije u ovome što vam ja govorim zadovo, nije zadovoljio. on dovodi do Kristovog prisustva ako se po Pavlovim uputama to čini njemu nasjećanje, dok ne dođe U duhu svetosti Međutim, to neće koristiti nikome I ne koristi što se vidi na terenu Ako vi riječ ne primite kao da ste Boga primili I ta riječ koja je tijelo Ili izgovorena ili pisana riječ koja je oblik ima u sebi božanskog duha Po Ivanu 6.63 I taj božanski duh Od kojeg ste potekli Vi morate apsorbirati Tako da živite riječ Samo tako rastete Nikako drugačije I ako to ne radite Nemate božanskog života u vama I nećete ga imat Možete koliko hoćete blagova svijetu večer Na tradicionalan način Znači iz početka, Istinska pričest Jest blagovanje riječi I riječ je tijelom postala I riječ je tijelom postala A riječ bijaš u početku I bijaš u Boga I Bog bijaše je riječ Mi smo djeca Božja On je otac duhova Naših duhova I naši duhovi primaju život I snaže se zbog kontakta s njime I apsorbiranja njegovog duha Riječi koje vam govorim su duh i život Ivan 6.63 63. Taj vam duh i život ne mogu postati dio vašeg duha i života i ne možete uzrast ako samo čitate i slušate. Ta krv ili snaga riječi vas dotiče, oživljava, uzrastete ako živite riječi. Misile što misile, nećete se maknuti bez ovog. Jel me pratite, zato je većina crkve urasuva A to što su neki jaki, to je zato što ovo čine, a ono ne smeta Nije to zbog toga, nego unatočno to. Tko ovo izbjegne, nema u sebi života i neće živjeti Jer to su jasne Kristove riječi To vam je u Ivanu 6 <clears throat> Ok Zaista Ja sam krug života On kaže, riječ je tijelom postala I nastanila se među nama I svi vidio smo njegovu slavu Evo tako? Ali ovdje kaže da je on riječ Ovdje kaže, ja sam krug života Pazi sad ovo Zaista, zaista 6.53 Kaže vam Ako ne jedete tijela Sina čovječega I ne pijete njegove krvi Nemate života u sebi Evo me pratite? Pazi ovo Tko jede moje tijelo I pije moju krv Ostaje u meni I ja u njemu pa se sada ovo. Pazite što kaže? Duh, ista misa, duh je ono što življava Ovdje kaže nemate život, duh je ono što življava Riječi koje vam reko jesu duh je život. To je ista misa. Ispočetka. Vaš duh u vama, živi po Duhu Božijem u vama. On je sad oslobođen u većoj mjeri u vama I to stanje se naziva Bebica u Kristu. Ona mora uzrast i može uzrast samo na jedan način Ako žudi za nepatvorenim mlijekom Riječi Bože To znači da tu hranu konzumira na način Da čita, vjeruje i živi po tome Jer tek to Duh koji je u riječi aktivira i on snaži i razvija i širi onaj božanski duh u vama i tako raste u svakom pogledu. To je istinska pričest. Još jedno značenje je sljedeće, ovo se mene sviđa romantično je nije praktično tolika. Kruh u riječi Božoj je sveobuhvatni simbol za ljubav, zato daje nam danas naš kruh svagašnji. On hoće reći, da nam On svakom danu daje sve što nam treba za naš život I da trebamo biti zahvalni, da ne moramo ni tražiti, nego živjeti u zahvali To znači to, kad se razumije duhovno Prema tome, kad je On prelomio sebe, to ukazuje čin, jer kruh je On On je prelomio sebe, ukazuje što mi moramo napraviti, prelomiti sebe, dati sebe drugima Ne samo gledati kako ćemo staviti u našu čarapku jer ćete pitati kako si iskoristio vrijeme, novac i životnu energiju jer to je ono što imaš za uloži dok si na zemlje da te čeka duhovno blago pomateju šest devetnaestdvadeset 21 kao što je on prelomio sebe to i vi činite ali to nam se nekako ne da na našu štetu tako vi morate sebe prelomiti vašu ljubav dat drugima i kad je dao čašu ili vino božanske istine Jer u ovoj drugoj simbolici Ima više normalna simbolika Božanska riječ je neistrtna Kruh prestavlja ljubav Vino predstavlja mudrost On je rekao ovako Moju riječ širite Evanđelje Evanđelje Budite svjedoci Mog ljubavi To je istinska priča Sudjelovanje Priča znači sudjelovanje Ja znam da bi volio soudjelovati na drugi način, ali vam se to ne pika Ili će soudjelovati, ili nećeš Soudjelova znači sudjelovati aktivno u svakom pogledu Pa vas ja sad ostavljam u ovim krasnim mislima U ime Isusa Krista, Blagoslimlja vas Silni blagoslom Sve vas, pogotovo koji ste donijeli odluku i sa snagom Božijom da vam da odmah sad, čim izađete snagu Odduprece svim protivljenjima, svim preprekama I da se ispune u vama riječ iz Rimljana 8.37 Da to svim preprekama, protivljenjima Nadmočno po ponome koji vas je uzljubio A isto se molim za one koji nisu donijeli odluku A trebali bi da im po duhu Božijem bude dana u srce jasnoća Uvjerenje da to trebaju načiniti Učiniti ne čekat, jer sad je vrijeme milosti, sad je vrijeme spasjenja. I hvala ti, Oče, na ovoj riječi u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Amen.